아아 bismillah rahman rrahim 길ham dullahi esselamu ala rasulinballahi ala anihi wa ashabihi ve wa manvela allahım jəlləome jələli muscle ndочки dhe vetëm për ti ndimë dhe fale e kërkojmë ndërsa lavdatë dhe bekimet e Allah qofshemi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem bi familit i shokët dhe të gjithet atë qindjekin këtë rukëderin i në fund të kësaj bote. Të në rrë dhe ezer kemi filluar në takimin e kaluar të trajtojmë një temë, një ciklë të ri, legjeratash, të cëne kemi emertuar të njihemi me Quranin. Do të është një uðhtë temë, që shpresojmë të kalojmë së bashku duke kaluar në personate të ndryshme ku ne do të njoftohemi më përsa afërmi me disa njohuri të përgjithshme që kanë të bëjnë me Librin e Allahut Xheloa Xhelanu. Në këto do të përfshihen inshallah do të thotë tema të ndryshme të cilat shpresoj që do të na afrojnë me Librin e Allahut Xheloa Wala dhe do të ndikojnë normalizimin e raporteve tona me te, të. Takime më të afërt, më të dashur, më pranë zhëmrave tona dhe jetëve tona kështu mërat. Andaj që do të thotë sot me lenin Allah xhallahu aka të bëj fillimisht me definicionin e Kuranit dhe kuptimin e tij, çka do të thotë Kuran, do të thotë që Kurani që neadim si libër që është, si e kanë definuar dietarët e ton. Andaj kan thënë se Kurani është do të thotë fjala e Allahut. Do të fjala e Allah xhallahu a nuk ka fjalë njerëri, as nuk është, është përpylem imen dhe me njerëzore, për është fjallë e Allah Gjallahu Ala. Kjo është bindja jonë. Dhe kjo është, dhe të tëtë, pika e pare për këvëzimit të Koranit. është fjallë e Allah Gjallahu Ala. Ezbritur, pejgamberit, sallallahu alai sallam, Muhammedit, alaihi sallatu wa sallam. Fjallë Allah të ezbritur, për mes Gjibrilit, Muhammedit, alaihi sallatu wa sallam. I cili, dhe tëtë, të është mrekulli për i Zotet gjuna rob është fjala më mujgize, mu'jze, që Allahu xhallahu olem atë i ka sfiduar krijesa që të cilënd diçka të ngjashme si ai, qoftë në formulimin e tij, qoftë në shprehet e tij, qoftë në gjuhën e përdorur e në shum aspektë që Kurani është mrekulli. Në anën tjetër, të të gjithashtu pikë e rëndësishme për kurfizimin e të Kur'anit është se është al-mut'abadu bitilawatihi, se vetëm thjesh besëlëzimi i tij është pjesa e adhurimit të Allahu xhallahu ole. Në vetëm, kur e ledzën një riu, këjta në shpërblimet të më dhatë e ka Allahu të baraka vë ta'ala. Si kërse ka në hadith pegamberit sallallahu sallam, kësh e ledzën një shkërojnë nga Korani, i ka dhjetë shpërblimet. Andaj, veç një shkërblimet tjë është, mundësie madhe përfitur se vape të ka Allahu i transmituar dhe i përcilur në një mënyrë të pasashme që quat në gjuhën në rabet të vatur, më të vatur të dhe e kam përcil grupe të shumë të njerëzisht, të i grupe të shumë të njerëzisht, nuk ju dihet numëri sa është, të gjithë të përcilu në myrë të sakt, sa që është e pa mundshme që tërë kjo turme njerëzve, që nuk ju dihet numëri, të dakordohen që rajshmë të përcilu në qëka të grupa tjetë, është e pa mundshme. Pra ndaj i përcilur në grupe të shumë të njerëzisht dhe turme të pa numër Grupi tjetër e kështu me radh. Në koronë është përcjell grup pas grupi, gjenerat pas gjeneratë. Ku e din ti sa so ka qenë gjenerata tabelëve që ka përsëritur gjeneratë tretë, nuk e di. Numri i madh njerëzish kanë marr pjesë në përcjellje dhe rëndësishmëria është se të gjithë e kanë përcjellur njëjtë. Nuk ka versione, nuk ka mosprëtimë, nuk ka, do thotë, ë, uh, kundërshtime në këtë përcjellje. Të gjithë e kanë përcjellë sikurse të jetë njënjë. Parëmëndani, kur cindra mira njerës jam pjesmarës në një përcilë dhe atë një lajme të gjithë e përcilën njejtë si kur tjetë njën, si kur tjetë një si tjet, qemi njejtë, është atëm. Pa asë një ndryshim, pa asë një dalim. Dhe kërveqëri e, Kur'anit, nuk ka liber mbot, as ka lajnë mbot, që është përcilë, kështu, si kurse, fjallë, Allah tjavareke, wa ta'ala. Gjithashtot, i përmbledhur në një Esin fillojnë me surën Fatiha dhe mbaron me surën An-Nas. Fillojnë me surën Al-Fatiha dhe mbaron me surën An-Nas. Kjo është nga përkufizimet më promblese dhe më të shkurtra të Kur'anit të Fioles Allahu Jellaluhu. Ndërsa, sipërket emrit të Kur'anit ka shumë emra. Mirpo zakonisht përdoret dhe është i njohur me dy emra: Kur'an kële Kur'an dhe Fiol Kitab, libër libri i Zotit apo. E kur dietaret e kanë shtjelluar se çka është Kur'ani, fjala Kur'an, kanë dhënë përkuvtime të ndryshme për, maj, për aj, më përshtatshmëri dhe ai më përmbledh si të gjitha këto përkuvtime është se në emërtimin e këtij libri si Kur'an është marrë parasysh aspekti i leximit të tij dhe i mbamendjes së tij. Kazenjun Rabbik qara është lexim dhe fjala e parë që ka zbritur pejgamberit ikra laza Andë në basë e kësaj e ka marrë dhe fjorën Koran, dhe diqka që letëzohet Diqka që letëzohet dhe mbahet të mend Ndërsa kitab e ka marrë emnin në basë të ruajtis e ti në formë të shkruar Për të asy e dhe, këtu jënë dy format kryesore Për mes të seve është ruajtur Korani dhe është në bledhë Korani Formë e memorizimit dhe mbamentjes Dhe për cilës në mënyr të letëzuar dhe gojore dhe forma e për mbledes në formë të shkrimi dhe formë të të libret. Këto e në dy forma që është përsilë të Korani. E cëla është forma më esenciale dhe më originale, pa dyshim se bazë në përsilë të Korani ka qenë aspekti gojorë, goj pas goje, të smetim pas të smetimi. Dhe kjo është e veçante e Koranit, se në qofë se për shambullë tentuën do njëherë të bëhet ndryshim në libër, në shkrim, do thotë është e pamundshme të bëhet kjo për shumë arsye. Një gatuarse ruhet Kur'ani në kokën e njerëzve. Ti mundesh me ndryshuar botimin. Për shembull, e çon shifrujm dhe bën malverzim atje, e bën ndryshim në atë. Po nuk mundesh me ndryshim në kokën e njerëzve, ato që është përcjell gjë nga gojë pas goje, aty nuk ka mundësi me hyr intervenimi. Prandaj për, për shembull, e nuk ka liber në botë që është memorizuar dhe që memorizuar ma shumë se Korani apëtër. Kjo është të dëshmuar. Nuk ka hafuzlar përdo një liber në botë ma shumë se që ka hafuzlar Korani apëtër. Ndhe Allahu Gjellona ka thonë Inna nahnu në zëllë në dhikra o inna lehu le hafidhun. Ne e kemi zbitur këtë liber dhe ne kemi me erua i këtë liber. Allahu Gjellona ka garantuar se ka me eruit librin komohet Kur'anin nga çdo intervenim njerëzor për ta shtrembruar kuptimin e tij, për të shtuar në të apo për të munguar për të munguar për tij askund. Prandaj libri i vetëm që i ka shpëtuar dorës njerëzore nga shtrembrimet dhe ndërhyrjet është Kur'ani. Kjo është Allahu dhe gjallë. Dhe për këtë kohë do thotë faktet shumë të dëshmi që nuk kemi tash ne duke trajtuar këtë aspekt, por është më rëndësish të dihet se këtu janë dy forma të kryesore të cilat dhe tëtë uh, janë uh, përdor për, për cilë në ruetin e fjore së Allah Gjellë dhe Gjellë uopënë. Forma e memorizimit dhe forma e shkrimit. Edhepse forma e memorizimit është ajo bazike. Dhe ajo që e dëshman se kjo është bazike vetë uh, mënyra se si e ka ruaj tërë përmensh Koranën Për Egañberi sëllë Allahu Atserat. Dhe të Për Egañberi sëm e ruajnë të koranë në aspektin e memorizimit, ju në aspekt shkrimit. Dhe çdo vet, çdo vet një herë ose dy herë një vet ndodhte që të vënë te Xhibrili alayhis salam që melek i madh i autorizuar për shpallje, vënë te pejgamberi sallallahu alaihi dhe pejgambeli e lexon te Kurani Xhibrili përcjellte, më shikoi se a e ka mojt më në mir, a ka diçka që të përmirson e kështu merr radhën. Deri sa do të thotë në vitin e fundit e ka përsëritur dy herë Kuranin deri në fund të rsisht dhe atë verzion të përcilis e kanë përcil disa pja shabëve të pegamberit sallallahu alai sallam dhe kjo qëtë në gjuhë në rabë e l'ur dhatu l'ekhira prezentimi fundit që ja ka bërë Quranit pegamberit sallallahu alai sallam para Gjibrilit anon kanë qënë disa shabë si kurse është për menë të smetimet e kanë dëgjuar duke e përsi dherin fund Quranin pegamberit sallallahu alai sallam në prezencë të Gjibrilit duke e ja verifikuar plëtsisht se sa kësisht i ruajtur dhe i memorizuar E kësu pasaj ishtë përsil të gjënratë për të gjënratë që nga kuaj e pejgamberit sallallahu a sallam Bërsham njën nga gratë e ashabet pejgamberit sallallahu a sallam thët e kam bajt të në men surën qaf qaf u el-Quran il-Megjit surja qaf e kam bajt men nga guja e pejgamberit sallallahu a sallam Aje përsisht e shpesht e ka pasra ditë pejgamberit sallallahu a sallam që surën qaf me lezu qpesht në ditën e gjuma, n dot para se më thotë hudbun e leziont ajitë nga suja kaf, shkëshhara dhe galëzimi i shpeshtë ajo e ka marrë mësurën kafave. Dhe gjithashtu kur dimte shkrim me lezim, ndihmuaj me me shkrim dhe me lezimin mirë po në esenc, do të parsidhet në bazë të memorizimit ku verifikohet nga njerëz të cët e kimsuar Kur'an nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurani te Allah vazer në aspektin e periudhave të zbritjes Nijet dhe dhe dhe me dy periode kërësore. Dhe dhe ajetet që kanë zbit në periode në me kasa dhe ajetet që kanë zbit në periode në me medinosa. E tësat një ajetet e periode në me kasa, tësat një ajetet e periode në medinosa. Djetarë ka ndonë përkuvizime të për aforta, por aje që është me njëra më kërësura është, se ajetet që kanë zbit para shpërngulljes, para se shpërngull pejganberi së rëllësën në Medine, Quen a jetë me kase, edhe në qëse kanë zbit i ashtë mekës. Do të nuk do të të me kase të kanë zbit në meke, po me kase kanë zbit në periudën me kase. Do të para se mu shpërngur përgambërin së rëllasën në Medinë. Nërse Medinë asë, jenë ato që kanë zbit pas shpërngurjes. E qka është më rëndësi këto medit? Ka shumë arsye përse du të medit periudën, veçanërshë në komentimin dhe interpretimin e Koranit, Por e, qështë me nëndësi është se veqëria e jetëve me kase është e, se në to flitet shumë për besimin e Allah në Gjellewala. Flitet shumë për argumentet se Allahu Gjellewala është ai që dhe është i vetëme që merëton të adhuruat, flitet për madhërimin e Allahot, madhësin e Allahu Gjellewala, flitet për qërë të besimin në përgjësi, pejgambert, me lajket, veçanresht i petë fokus i veçantë, aspektit të ditës gjykimit logarithënjës, ndërso ajetët e Medinës kanë më te për dispozita dhe regula. Ane përshamu surja Bekara është Medinasa, anë e shikonin surja Bekara ko shumë dispozita dhe regula. Për e këta surja, shumë më te për në, në ajetët me kasa, është thirja e juhën nasë, o ju njerëz. O ju njerëz, nga se bëhet një thirja për gjithë shme njerëzve në besim në Allahon, besim dh dorson Medinë, ahet e Medinis mashum kanë ajo që keni besuar. Gazitashu është është është rënjos imanin zemrës atyra, janë bë besimtar dhe janë të gatshëm tar që ti pranojn dispozitat dhe rregullat që Zoti xherleula po i obligon dhe, dhe i ngarkon dhe i instruon me ta. Dhe kjo është më rëndësitë të kuptuar se ndarja e e e e së zbida së koranit në periudha dhe e veçantë këtu në periudhave me tematikat të caktuara, do të më kuptu nevese duhet dhënë për parashit gjithmonë besimet ndaj anxhëllëve uala kur ai rrënjosën zemrën e besimtarit kur ai fuqizohet njëri është i gatsh që pastaj të pranon çdo gjë që që vjen nga Zoti që i ka besuar në të nëse njëri nëse ka besim në lkundur e ka të paqartë si ka të qarta shumë aspektet e besimit realisht ai do të lkundet edhe në rrafsh në dispozitave dhe zbatimit praktik të asaj që Zoti ka kërkuar prej tij ande kjo është një dobi nëse këtu në periudhave krahas dobi të thekitohet tashmë. Por mirë me ditë, nga ne lexojmë për shembull Këhet Kasbit Mekë ose është Mekase, periudha Mekase, periudha Medinase, do të thotë periudha që ka të bëjë me zbritin e Kur'anit para shpërgulës dhe atë që ka të bëjë me zbritin e Kur'anit pas shpërgulës. Pikëto se duam të përmand në këtë rast të ndryllëzës është edhe një prezantim i përgjithshëm. Por më zëso pikave shumë shkurtimisht që ka të bëjë me kujdesin e sahabëve për Kur'anin. Ka se kjo është me rëndësi që ta kuptojmë ëh të shfaqim, do të thotë, do të disa prej pikave që me të vërtetë reflektojnë kujdesin e sahabëve për fjalën e Allahu Xhelalu veala. Padyshim se të ndrozn ashab të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem e kuptuan shumë seriozisht këtë Kur'an dhe e kuptuan si begatin me të madhe që Zotë Gjellarë u a dha. Andaj u munduan që në gjdo mënyrë, një në gjdo aspekt, ti shërbenjë këti Kurani, ti gjindin prana ti, të ruajnë, të kujdesin për terë, të edukuan në frimin e ti e kështë të mëran. Dhe veçanta që do të del në shesh nga njohja e biografi se sahabëve është, sa sahabë të pegamerit, nuk e kishin prioritet, këshmanënësit kë të kuptuat, nuk e kishin prioritet kër lezonin Kur'an, do të të që uh, të njihen me shkencët e Koranit të përfituin diturin të ashtuin diturin këa ishte e kërkuar por cilë ishte prioriteti i sahabëve kur lezënin Koranin prioriteti i sahabëve kur lezënin Koranin ishte do të të njihen me kërkeset e Allah nda i tyre të zbatun qëka ka kërkuar Allah për meje nda i qasja e sahabëve dhe i Koranit fillimisht ishte Qasja e Njerobi të nënshtruar ndaj një Zoti që ia ja ka dërguar një udhëzim këtij robbi dhe ky duhet më zbatuar që ka kërkuar Zoti për tjetrin. Pra Atë kërkonin ku ka kërkuar Allah me besim besarin. Ka kërkuar Allah me muhudit që ka mohonin. Ka kërkuar Allah apo pyetën diçka me zbatu zbatonin, të larguohen, larguoshim me këtë mërat. Andaj kishin një qasje praktike për Ball Kur'an shumë më të përpër dhe më të theksuar se qasja teorike që pasoj fillon të theksohet pas kosa shabët pejgamberit sallallahu sallam Ata e lezhen i Koran në të ditë Pra nda e shikoni këtë transmiten të Bukhariot pejgamberi sallallahu sallam thot une i nja shtëpit e eshaariinve Eshaariin ishë një fesë që kanë nga jemeni E i kishte besuar pejgamberit sallallahu sallam Nga kjo fesë ishte ebu Musa el Eshaariu Një sahabi njëri pejgamberit sallallahu sallam i njef të pejgamberit së më shtëpijat e tjune jo pse i kishte vizituan Jo pse dente ku banonin, po i njeh të shtëpitë të tyre nga leximi i Kuranit natën. Qoftë ata rrinin natën duke lexuar Fjalën e Allahit xhela veala. E thot Pejgamberi Sallallahu Alejhi Vesellem, "Inni la'arifu buyut al-Esh'ariyin", i di shtëpia dhe i njeh shtëpitë e Esharid me natën nga leximi i Kuranit, edhe pse nuk e di ditën në cilën dyrë janë futur. Nuk e di çfarë deri kanë hyrë ta ditën. Nuk e njeh dytë të tyre ditën. Por natën e di se këtu janë shtypit e tyre, pse i kanë ndezur qirën në ato qolampat e tyre dhe lexojnë Kur'an-a. Prandaj, lezojnë Kur'an natën dhe ditën, çdo herë ishin në në në kontakt me Librin e Allahut xhallahu teuvat. Gjithashtu bënë gjithçka për me kuptuar çfarë Allahu po kërkon prej tyre. Dhe ka shumë shembuj tendroj kur sahabët rale diskutonin rreth asaj që Zoti xhallahu teura kishte kërkuar prej tyre, a ose ai kishte zbritur? Me një rastë, Allah u Gjallarë zëbëriti Allëzine amanu Wallam jelbisu imanum bi dhulmin Ulaika lehumul lehum amnu Wahum muhtadun Allah u Gjallarë zëbëriti këta e të kërë thët Ata të cilët kanë besuar në Allah Dhe nuk e kanë njëllosur Besim në tyre Me njëllat e padrejtësis Të tilë dhe utakan Sigurija Dhe udhzime Jan të sigurt nga devijimi këtij bote, janë të sigurt nga dënimi i Allahut në botën tjetër dhe ata janë të udhëzuar edhe në këtë botë edhe në botën tjetër të udhëzuar ka knasia e Allahut dhe xheneti i tij. Dhe ky ishte padyshim një provokim për sahabët në kuptim pozitiv. Kush janë këta? Kush janë ata që së kanë njollosur imanin me njolla dhe filluan të diskutojnë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam u tha: "Kush ka zbritë Allahu dhe u fuqet në shpinën e tij?" Ata në Baton duke diskutuar në xhami kush janë këta. Diku shtohen këta, ata që kanë besuar Allahun pa i bërë sher për para, me gjunahe, po do të thonë, na smunë me kon këta. Ne na kemi na kenë buni ana me gjunoja, por këta janë do të që kanë marrë mës neve, kanë me lind besimtarë, kanë me hetu si besimtarë, s'kanë pas ata periudhat pa besim si kusht naçi kemi pas. Diku shta ju s janë këta këto topa. Po këta e në ta që pas një kanë besuar Se kanë një losë për besimin Që ka tentative dhe për pjekit Me zëbërthy këtë fjallë të Allah Me kuptu se bëhet fjallë për një shpëllim të madhë Ko shënë këta Diri sa Doli pejgamberi Dhe i gjithë duke diskutuar për këtë atë Dhe u tha pejgamberi Dhe i gjithë duke diskutuar për këtë Ta një Rasulullah Për qëfar për dresi e bëhet fjallë Nuk e ka njëllos imanën në e padrësi Par që far padrësi e bëndë fjoll? Atër tha Pekamberi s.a.s. Alem tësma'u ila qawli l'abdës salih? Ase këndë nëgjuar fjolle rëbët mirë që thët? Fjolle e lukmanit Aleyhi s.a.s. Da të insurën lukman të thët Ya abu neyë, la tushrik billah Inna shirka la dhulmun azeem Lukmanit e këshlon të bëjrënatim e këshlon të më dha dhe i thonë të obirim, mos i ba Allahut shok në adhruim, nga se shirkëu të shëqruarit dikët tjetër në adhruim pas Allahut, është padrësia me madhe. Përndaj, këtu bëhet fjallë për padrësia fillimisht, që bëhet në raportë me Allahun Gjellewala, dhe një lusjen e imanit me njëllat e mëkatit të nëshëm. Përndaj, ata që i shpëtujnë këso një lusje, përndëshim se janë të graduarë me këtë shpëllim nga Allah Gjelleuara. Gjithashtu të nëllohë vëzër edhe rasët tjera, dhe të kur Allah zbristën e jetë, dhe ta diskutonin dhe bisetonin. Ndaj, kjo është një kujdesi sahabëve, ju vetëm që ta memorizojnë dhe të dinë që farë Allah ka zbritën, kuptim teorikë, kupt, kuptim të shprejheve, mi për edhe në aspektin kuptimor, në aspektin kuptimor. Gjithashtu edhe në aspektin e, e zbritjesë, Edhe dua të them në aspektin në e nshrimit të porulës, do thotë e ruanin respekt ndaj Kur'anit duke përfill atë që kërkon te Kur'ani. Dhe këtu ishin qytet që mas hapte pejgamberit alayhi salatu vesselam. Për shembull, kur erdhi sprova e shpifjes në Ajhes radhiyallahu taala anha. Ajsha gruaja e pejgamberit, aso më së si kushtetini, u spravua nga një grup munafikash dyftyrshës, të cilët e keqë përdorën një situatë dhe e ngrete një dilemë, një pikpytje për moralin e grua se pegamberit Alehi sëratu sëmë e ka njerëzit që janë dyftyusha, njerët që janë të presht të dhëtë nuk hezitojnë me një losë edhe njerën një matë mirë për me destabilizu shoshirin e për me shkaktu përqarje e trazida të dushme në mesin e njerëzve dhe Allahu Gjellewala të dhëtët e vënaj përgjigjen këtë citatë një muaj E për një muaj, u përfinë në debatë të fatkecish edhe dhe njerë që nuk pritin ka ta mu përfrijetën, po për u manipuluan, u mashtruan. Një për të një ishte edhe një i afer të i Abu Bakrit, radiallahu ta'alanu, i quajtën, Mistah ibn Ebi Uthala. Dhe ishte i njërë, mis, Mistah ibn Ethala ishte i njërë si i afer më kushëri i Abu Bakrit, edhe Abu Bakri radiallahu ta'alanu, do të thotë kujdesej materialisht për këtë mistahin atëm. Meso aishë e ishte vajzë e Bubekret. Kur erdhë zbritja e Koranit, kaptina e nur, jo rrasisht e ka përzidhë Allahu Gjallu Walla të zbrat, pasrimi i aishës në kaptinën nur, në kaptinën dritës, njëm dhe të ajete, njën nga një, njën nga një, si shi gjeta, dyqnjim dilemat e munafikave, po dhe zbarnin moralin dhe ndirin e ojshës radiallahu ta'ala anha, se është e pasër, dhe Allahu Gjellera dëshman për pasërti në saj, dhe nuk ka asë një dilim për këtë pasërti, dhe qëdë kur që e një luës ojshën radiallahu ta'ala anha, dhe e konteston moralin e saj, a i përgënjështon fjallë të Allahu Gjellera anha, nga që Allah e ka pasërrua. E kur u zbardh kjo dilim, Ebu Bekri radiallahu ta'ala alënën tha Këti me stohit Të e ke një losë vazën time Unë të kom një muë Unë të kom këshyrë Unë të më kujderis për ty Dhe ti këtë me bu, e buë Unë e muës muëm me të një muëtë nuk, nuk kam mundësi muëm me kujderis për ty I është e njëri pa duqim Dhe Allahu Gjellera zvriti Ajetë Fa'afu asfëhu Falëni Falëni unë se kanë nga vu Janë përshri janë manipuru Falëni unë A la tuhibun an yaghfira Allahu lakum? Shikani. Ebubakeri mori vendim mos me ndihmu. Më një herë pasi vendimi Allahu posbret, faljeuni. A nuk keni dëshir Allahu të afoljuve? Faljeuni që Allahu t'ju afoljuve. Në moment Ebubakeri nuk u aman, ani pokshuri pra po e shërtoj, jo ya, jo. Më një herë tha bela ya Rabb. Po o Zot, na kem dëshir timë na fal neve. Tha mustahija pe nesër vazhduan me dhënën. U krypuna Se kaç furnizime? Dhe kjo është kjo është kujdes, kjo ruajtje, kjo respekt për Kur'anin, çka kërkesa e ti mos të prolongohen, mos të shkurtuan. Ka në kanë një musliman të me i kontestuo fjalët e Allahut dhe Leula, me shikuar njëkohëa në kohë, a është vënia në ku vëni, a ka interes ose ka interes? A ka thonë Allahu dhe Leula. Ka interes? Ka dobi, nga sa llo nuk zbrat atë që ka dobi. Dhe gjithashtu kujdesi sahabe për Kur'an, thash është një përfri në shumë dimenzurë Një për ty një është të dhe Kujdesi për të mboj të urmën Gjëdo detalë që lidhët në kronën Ablaj ibn Mesudri Që ka thatë? Nga asat e njërë të pegamerit Thatë, unë e mojnë men Që ka thatë ibn Mesudri Unë e mojnë men Gjëdo a jetë Ku ka zbrit Ku ka zbrit Ku rë ka zbrit Dhe për shpa në arsuje ka zbrit Këqdit diot. Çdo detaj e di. Pse ka zbrit, ku zbriti, ku nej ka zbrit, për çfarë rasti ka zbrit? Që shqo jo që e dim përmbahet në Kur'anit. Fjalë, por dim edhe rrethonat e zbritjes që mund të ndihmojnë shumë në interpretimin e Kërorës Allahu xhëllehullahu. Dhe kjo është kujdes i madh, kjo respekt për këtë Kur'an. Sa so e dënin, jo që e bënin me dhe kujdeseshin për leksimin e ti të kuptimin e përmbajtjes aty, por edhe të rrethana që kanë të bëjnë me, me Kur'anin atë. Dhe gjithashtu ë ndoshta pe dëshmive të shumta që mund të përmenden në përfund, që kanë të bëjnë me kujdesin e ashabëve për Kur'anin është edhe mbledhja e Kur'anit, tubimi i Kur'anit. Qase Kur'ani të ndrozur kur, kur zbreshte, mbahej mend. Kjo është metoda e parë. E dytë është shkrimi. Shkruhej. Pa të ska pas shufshona, ska pas letra. Ku shruajmë? Shkruajmë në fletët të palmëve, trunguj palmës, do të qirojë i shkullën të, kishte rasa gursh, aty gdhanë dhe shkullë e jeti koronit, lkura deve sh, shkruhej dhe ruhej. Dhe nisa, do të omeri në kone e Bubekrit, radiallahu ta'ala anhu, ndodhi një betej, betej e emamës, do të ku atje ashabat u detruan që një gënjeshtojnë një randës, që kështë e dalë dhe thonë të se unë jëmë pejgamber mas Mohamed Elson. Dhe shumë duhet me nalë këtë tërzinë, këtë fitme. Në këtë beti ju vranë, mi 7-10 hafuzlarat të. Dhe kjo se shetsu se, sësha është besinë se e kronë ishte mu, për, mu, për, mu, për, mu përcirë në basë të transmitimit gujurë, mëmurizimit. Dhe ardhë omerit e këtë e bubekri dhe tha, kom frikë edhe një beti i kështu me ndodhë në shkujnë hafuzat. Frika për Koran, qëa bojmë na? Shiko, shiko këtë kujdes, për, këtë shqecim të Omerit për Koranin. E Mbbekri i tha, nuk mujmë me bu diqka që se ka bu pejgamberi sa o sëndem. Omerit e djelon i tha, na duhet me bu se ko heri, ko dobi për musliman për këtë. Edhe Omerit kështë e bazë, se pejgamberi sa o sëndem, kështë e filluar me eshu Koranin, në bazë e shprime dhe turbimit eksistante, por si proces nuk kështë e përfunduar. Pse? nga se kurani e ndës briste e para dhe e dyta do tëtë pejgamberi sëfëmi shte gjallë, shte garans rrutja kuranit e arsyët e tjera të shumë ta që nuk është të imajon atër e thëtë Ebu Bekri pas një diskutime dhe dialogu me Omerin ma hapi Allah u gjokësin duke duke dhejnë mi mua binje se duke shumë ja vojnë e ka thirë Zeydim i thabit Zeydim i thabit një pjashavet pejgamberi sëfëmi dhe i tha duhet me mledhë kuranin Formoj një komision dhe me marë Koran, me pej letreve, pej lkurve dhe u shkrua Korani dhe u futë në një libra. <të> Jumë si kësëtash, por është e në fletushka të shumë të por i përblidhë në një venë. Dhe i Koran mbeti tek Ebu Bekri, kur vdi që Ebu Bekri ja dërëzëj Omerit, radhjallahu ta'alan, nga së hajështë halife. Por kër është e kopja vetë me Koranit, s'ki është e jetëm pastaj kur vdes Ahmeti ja la vajs e tij Hafs radhiyallahu taala në përkujdesjen e amëret këtë kopje dhe rast, ibnul Jeman, me një rast u dha i ibn ureman që së shkumën i betej larg Medinës dhe atik dëgjuan njerëz duke lexuar Kur'an por nuk dikshin mirë dikush ka niksht dikush ka nikshtot do thot realisht kishin më pas këto qendrat e e e përhapës islamit një libër Kur'an si referencë dhe i tha Uthmanit do thot në ruaj e libën e Allahut, nuk e e shumëzuar. Edho me Othmani radiallahu ta'alanu, njët kjo si të bimi i dyti Koranit, pas e Bubekrit radiallahu ta'alanu, e mori këtë kopje nga hafse radiallahu ta'alanu, e thiri zedim një thabit, ato që kësë e marë pjesë, e formoni një komision për disa ashabve, dhe këtë kopje të Koranit e shumëzua në 7 kopje tjera. Të Posa u shumëzua në 7 kopje Korani, Othmani urdoj që gjithdo kusht që kanë do një letër tjetër, a kopje tjetër të Koranit me e digë, kjo është baza dhe kjo është esenësa. Dhe pas kësaj, janë shumëzuar me milioneve, miliarda Korana dhe i risat, ndë e quat edhe resmun i Othmani. Kjo është i njurë. Shkrimi i Othmanit, radiallahu ta'ala, anu është më i njurit sëtë që muslimat e lezojnë Koranin, u shpërndon e 700 kërësor në atë ko, dhe pre filloi edhe shumzimi i Kur'anit dhe shtimi i ti tij në libr, sikurse ërtoset ndodhi sot. Andaj ashabët e pejgamberit sazu jun ku dora jenerata e parë, e cila në mënyrë më sinqer dhe më besnike dhe më me përpikëri dhe më me kujdes, do thot, u kujdesën për fjalën e Allah xhallahu ora thash në forma të ndryshme, me lexim, me kuptim, me transmetime, me përmbajtje, me ibadat, edhe me përmbledhjen në forma të ndryshme, duke ruajtur fjalën e Allah xhallahu xhalal hu andaj kam e kuptuar se ata e madhronin kët libr dhe kishin respekt për të dhe kta janë shambull për ne se si duhet ne të kujdesemi për kët libr as kim ne sot më përmend ti rrasave as për rrasave as për lkurave e kemi në format më mir, të mirë vallai botime të këndshme të kënaqshme të knaqshme veç me i paqshme botime me çka ka kush e lexon me çka ka kush knaqet me të dhe punon me të kjo është ajo që do të vazhdojmë në çdo mbytje në deshndarshm dera te zoti ju shpëlbir për vëmendjen e saprën وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وسلم رسيما كثيرا